Apoi, și că a fost odată, că n-ar fi nu -ar povesti, un pădurar, om vrednic de felul lui, dar sărac ca puțini alții. Trăia împreună cu sora lui, o fată frumoasă și harnică, într-o pădure oarecare departe de celelalte așezări ale oamenilor. Se îngrijia de bijetățile necuvântătoare, o crotea iepurașii și capioarele, dregea cuiburile păsărilor. Lega pomicei tineri să nu se rupă Un cuvânt făcea tot ceea ce să cotea el că de trebuință să facă Dar răsplata nu era niciodată pe măsura trudei Iar sărăcia, ce să mai vorbim, nu se dezlipea cum de colima lui. Din pricina asta deseori rămânea gândurat, Deseori soră s-a auzindu oftând mm. ce t-a întâmplat, frată-mă? m-am săturat de sărăcia asta până în gât Iacă nici azi n-am găsit cumpărători pentru lemnele mele, și m-am întors cu mâna goală. Ce o să ne mai facem că nu mai avem de niciunele. Lasă, frățioare, nu te mai ecă atât. Că tu ești un vrednic. Mm -hmm. Și până la urmă o scoate unul la capăt. Ha, a, așa zi de pe lângă masa asta, când a dat avastră. Vrednic, vrednic! Dar pe semne, că norocul meu, o fi vreun lene și pierde vară și cine știe pe unde doarme că nu mă aleg cu nimica din toată vrăgența mea. Când am mălai, n-am sare și când am sare, n-am mălay. Nu pot și eu să leg două paie de tei într-un curmei să-mi fac nozița la o Ia! Parcă bate cineva la o Eh, bate! Si s-a părut. Si vrei să umble noaptea prin pădurea asta? O fi vântul care nu se mai domolește odată. dată. da, continuare, am înțeles bine. E care va pe suferi asta? Ah. ia nu Luciu! Ia-l, Luciu! Hai, hai ah. Eu! Ba la o rușine! Păi! Ce vrei să fii? Eu, adică noi! Da? Eu, pădurarul și cu soră mea! Da? Ah, dacă trebuie pădurarul, atunci îmi spune... Cum pleceam? Păi... Păi, cum să mă echeme? Ca pe mine! Da? Da! Dacă te cheamă ca pe tine, atunci deschide ușa și dă-mi o mâine ajutor, că mă prăpătezi de atâta lergătură! Că de când te caut au trei perechi de opinie, am venit să-mi fac și mă îmbroială! cine e fi tu de umbli noaptea, acum, voinile, pe la casele oamenilor? Ce? Ziua nu poți veni dacă ţi arde tot, meni? Mai măi, măi, Mai, mai, mai, nu mă mai îţi de drumul de gabă. că mă hai! Întră să văd ce să vrei! Da, mai e o hai! stai, ce cu tine? te picioarele Uite, stai pe bușteanul ăsta, dau o ulcică de apă. Na și de rabo asta, nu oh, mă ligă ca altceva. Uh -uh. Uh -huh. oh, mulțumesc, dar uh -huh. uh -huh. uh -huh. n-ați o frântă că ți-am uh -huh. Cum ai spus, mă, eu stăpânul tău. De uh -huh. unde până unde? Uh -huh. Păi cum ți-am spus-o? Ah. Tu ești stăpânul meu și bucură-te Că am zis să ajung până aici Să te ajut pe tine și pe sora ta Să mă ajut tu pe mine Păi bine nevolnicului Tu abia te pe picioarele tale Cum să mă ajut tu pe mine Hai să vezi stăpâne Crede ce spun eu că nu te minți Acupăr că ai mai prins o reacă de glas Da ia ascultă mă Cine ești tu la urmă urmei și ce cauți Eu? Eu sunt norocul tău, stăpâne, și pe tine te caut, dar dacă n-ai fi fost un bun la suflet ci ia braș abraș zbirie brânză și nu mă omeneai cu dărabul asta de mămăligă și cu ulcica cu apă, degeaba aș mai fi venit până aici, că mă prăpădeam, iar tu ai fi rămas tot sărac. E, asta era în voiala. Pe zgârci și pe leneș, norocul nu-i ajută. Și tu... <coughs> tu spui că ești norocul meu? E. Vai, mai, mă mai, comedie e și asta <coughs> Al tău, stăpân, al tău și al tale da? Pe tine am să te îmbogățesc Iar pe surora ta am să o fac Împărăteasă! Pe mine împărăteasă! Împărăteasă! Da, Mai, mai, dar tu te ții de foz, neman Auzi, împărăteasă. împărăteasă Păi fi să credeți cu ornelile Să tale. crezi, stăpâne, să crezi Că fiecare om trebuie să creadă în vrednicia lui Ascultați Mâine să plecați de aici Asta e încă una da, da, Dar cum să plecăm? Unde să plecăm? Că aici de bine de rău avem și noi coliba asta În altă parte ce o să ne facem? Am eu o grijă, stăpâne. E? Să ne vedem, sănătoși Și fratele și sora Și-au luat picioarele la spinare Trai sta băț, și pe aici ce drumul băietii au plecat și ei, încotro au văzut cu ochii, ca oamenii săraci după un codru de pită. Și au mers, și au mers, cale lungă să le ajungă, și tot au mers ba pe aici, ba pe dincă, munci muncind când la unul, când la altul, dar tot nemâncați și dezbrăcați rămâneau. Odată, când plecaseră iar la drum, i-a apucat -a noaptea la o răscruce. O, frăcioare, eu nu mai pot merge mai departe. Ani. Mi s-auteat picioarele de-atâta umblet oh, oh. -l -l Hai, studioare! hai, hai. Oh, uite, pe o uite, colo parcă ar fi un han Hai nu te lăsa că e aproape Așa Măi, te-am ajuns Dar ce asta? O de cu ferestre sparte Cu uși strâmbe, pereți poșcoviți Hanul ăsta se vede, e părăsit Hei! E cineva pe aici? Uh. Este, oameni bun, este! Mai este! Eu sunt o uh. Bună vreme, hangiule! Bună vreme! Bucuros de asta, Să-i bucuros, oameni bun, cum de nu, bucuros, că de când am mai călcat picior de călător în hanul meu, mi-a albit părul și barba. Hanul s-a dărăpânat, uite-l, au fugit, musteriei m-au părăsit, înainte-vreme, Veneau aici la mine mușterii Din toate colțurile lumii Și nu trecea nimeni pe drumurile astea Fără să se oprească la harul meu Acum s-au dus toate pe apa sâmbet Am rămas sărac mm. Nu mai poposește nimeni la harul meu Dar ce s-a întâmplat, hangiule? Zic unii și alții Că de o bucată de vreme Bântuie pe aici Ducă-se pe pustiu <gătă> Nu mai spune și că ar fi michiduță Michiduța. Vine noaptea și urle pe la fereste, de-a băgat groaza nu oameni. Și n-ai făcut nimic? Pe păi ce era să fac? Am chemat eu niște babe, au descântat în legea lor, dar degeaba. A furisitul nu vrea să plece, strigă mereu. Hai mă! hai mai repede, că îmi putrezește Putina! <așa> Dacă e vorba numai de atât nu-i nimic. Eu nu mă cu una cu două, dar s-o găsi ceva de aleguri. Ce-o ulcică cu oh, să mai găsește, să mai găsește! Dă-i apoftiți! Hai ah. că vă aducăm! În... Ah. Pădurărul și sora lui, obosiți de drum, s-au culcat fără grijă și au adormit buștea. Da, așa cam pe la mizul nopții. Ah? Ah. Cine-i Cine afară, măi? Noi, adică Noi? eu, Păduraruș, cu sora mea. <laughs> A, tu ești Păduraru? Aaa, bine că ai venit câte cântașe. Hai, hai mai remene să-ți iei bani, că îmi putezește Mă, mai afrisitule, mă, iar ai venit. Acum ce mai vii? Pleacă de aici, pleacă de aici, că ești cu Baltacul la tine, n-auzi? Măi, mai le măi, liniștește-te! Depinde de tău, te-am îndrumat în coace. Hai, mi nu mai ne să-ți dai banii că Putina. Și bani care călei Putina. Ia prea de aici și lasă-mă bagi. Hai, Ascultă aici. Stăpânul cel vechi al Hanului, înainte de a muri, a îngropat în la lui Bursucului o Putină cu galben. Și a zis așa. Putina să fie a mea și banii ai tăi. E. Hai să te că putrezește Putina. Mai, vezi de altul că nu merg eu noaptea cu tine în pădure. Păi, ce vrei, stai. Stai să întrebi și o ceva. Mai, ei, știi tu una. Păi, voi știi dacă mi spune. Uite, dacă ești cisit cu adevărat și nu-mi e cu tu comoara. Haide bani încoace, ia-ți Putina și gata. Hai, ce mai speram că te așteaptă, pătești. Așteaptă. Așteaptă că acum în tot. Așteaptă. Să-i stăpâne sănătos! Ce de bani, frățioare! Oh. Ce-o să facem noi cu atâția galbeni? Desurioară! O să vedem noi! Oricum, e mai bine să ai mai mulți decât deloc! <gânt> e, ți-am spus eu că am să te îmbogățesc! Hai, cumpără banul și rămâneți aici! Că de ce -o mai fii, am eu grijă! E și așa! Păduranul a cumpărat hanul și s-a făcut hangiu și împreună cu sora lui, cum era ea fată vrednică, s-au apucat de măturat, de scuturat, de curățat, au dresu ferestrele, au spoit. Pe urmă, sora cocea pâine și gătea niște bucate mh, de telingeai pe degete. Așa că repede, repede s-a dus vestea în toate părțile despre bunătățile de la hanul de la răscrucea drumurilor care se umplu de lume, venită numai și numai să guste din bucatele ei. Auzind despre asemenea minunății, alb împărat, stăpânitorul acelor meleaguri, veni și el într-o bună zi la han să guste din bucate. Ah, mă închin cu plecăciune în fața Mariei tale! Bine ai venit! Angiule, Bine faima venit? bucatelor tale a ajuns până la mine, la scaunul împărăției. Am venit să mă încredințez de adevărat ce se spune despre gustul lor, că toată lumea le laudă! Să ierte Maria ta, dar să poftească să guste din bucate, că tocmai sunt gata! E, ia, ia să vedem! Mm. Dar mirosul ăsta plăcut de unde vine? De la cuptorul de pâine, mărietă. Frumos, mai miroase, hangiule. Ia să-mi aducă și mie o pâine caldă. Îndată, a? îndată, da. mărietă, dată la porunca Da. Da. Ia. Ia. Ce să spun, hangiule, asemenea bucate gustoase n-am mâncat de când sunt eu. Nici chiar la curțile mele. Ia spune, cine le gătește? Sora mea, mărietă. Măi, mai, măi, măi, ia cheamă în coace, să o văd și eu ha? O chem, cum de nu, tot acum Signuară Când a văzut-o albă împărat pe sora Hanjiului, așa că cum era ea și cu în coace, Deodată s-a luminat pe loc și a cerut-o de revastră. Ei Și fata ce era să facă? Au făcut o nuntă de cele mari părătești și sora Hagiului a ajuns să împărătează și gata mm. Ai văzut, surioară, că s-a adeverit spusa norocului? Mm. Că ai să ajungi împărăteasă? Sunt bucuroasă, frățioare Dar îmi pare rău că tu ai să rămâi singur Împăratul vrea să te oprească aici Dar de ce nu vrei să rămâi cu noi? Lasă, surioară Că la hanul meu sunt și eu împărat Când mi-o fi dor de tine, am să vin să te văd La curtea lui alb împărat era o farmazoană de fată care știa câte în lună și în stele și care, dragă doamne, trăgea pisica de coadă să ajungă în împărăteasă. Când a văzut ea că sora hangiului, i-a luat porumbul de pe foc, i-a luat locul, adică, să preznească de ciudă și mai multe nu. Și-a început să-i poarte sâmbetele, s-a dat pe lângă împărăteasă cu șoșele și mamele până când i-a intrat sub piele, că împărăteasa nu se mai putea despărți de o slugă așa de credincioasă mi ca ea, iar farmazoanei atât a trebuit. Ah, angița mea, i-ai luat locul, da? Vrei să fii împărăteasă? Ii las că-ți Nu scapă nimeni de trășile mele, în craș am să te trimit, nu pe nu împărătesc. Uite-o că vine hmm. Să iau cu binișorul ah, Cu închinăciune, măria ta Cu Maria ta Toți ne plecăm în fața mării tale Gata la poruncă Eu sunt gata să mă arunc și în foc pentru măria ta Știu, fata frumos ah. Mi-ai mai mi spus-o Îți mulțumesc mm. Uu, Dar ce o fi așa de cald în palatul ăsta? Eu l-am încălzit și știu eu de ce ah, Dacă dorește Maria ta să facă o plimbare pe malul lacului Nu mm. mă pare bună, da? bună. Atunci hai să mergem ca aici e așa de calm. Mm. Îți le cu plăcut. Da! Mm, ce frumos miros florile astea. Mă simt așa de bine. Dar-și dă un pahar cu aia Numai decât decât De când ți-am pregătit eu băutura asta fermecată? Poftim, măriața Ai să te reporească Și pe mine Așa Așa măgărița să fii, nu împărătează Că nu era de nasul tău Acum să mă dau peste cap Iau chipul tău ci ma fa che io un parateaso Furisita de farmazoan ar fi putut cu vrăjile ei să o prepacă în fel și chip pe beata împărăteasă, dar cum era și neagră la sufletul ei, a făcut o măgăriță ca să-și facă râs și bazjocură de beata pată, că venea la grajd, încăleca pe ea, îi dădea cu călcâiile în burtă și striga râzând, Ciușa, ha, ha, ha, ciușa, ha, ha, ha, ciușa, ha, ha. Iar împărătesei, vrăjită și blândă cum era de felul ei, nu-i trecea prin gând ca la măgărițele cele adevărate să-i dea o copită și să o minte. Răbda obedită toată batjocul a farmazoanei Iar împăratul nu bănuia nimic Numai că avea un cățel mic, roșcat Care se cum cu împărăteasa aceea adevărată Și cum a văzut-o pe farmazoană, s -o mânânce, Și mai multe nu Ce mă, roșcatule, ce-i cu tine? De ce tre așa la împărăteasa? Ai? Suntem la așingheri, împărate Op. Că nu se pe cineva, nu? Că a fi turbat să gândi slujitorul? Nu, nu, nu, lasă, lasă, o să mai vedem, o să mai vedem Împăratul s-a mirat foarte de asemenea schimbarea credinciosului său roșcat Dar n-a putut pricepe ce și cum Și a rămas numai cu nedumerirea în sufletul lui că Farmazona îl îmbrăbodise bine că se pricepea la dal de astea <fie> Fara, Ia, stăpâne! Norocul tău! Pleacă repede la palat să vezi ce mai face împăratul și sora ta, împărăteasa! Dar de ce, măi? De, de ce? De ce? De ce? Pleacă mai repede pe urma sabri, Hai, pleacă repede! Împăratul și-a primit cumratul cu mare cinste și bucurie, iar împărăteasa de... O soră bună ce era L-a ospătat cu toate bunătățile Dar hangiul Tot gusta din bucate Tot se uita la sora lui Și nu se dumirea el de nu știu cum Și nu știu ce Seara când a rămas numai cu împăratul La o ucică de vin Împăratul l-a întrebat Da cei cu tine cum nate de te tot frămânți atâta mh? Că de când ai venit Parcă nu-ți sunt boi acasă Ce te apasă? te -a careva? Hai spune, nu te mai codi atâta. Hai, de frământat mă frământ eu cum n dar Nu pot să-i dau de rost. Mm. Nu mă dumiresc ce cu sora mea, împărăteasa ta. Parcă ia și parcă nu ia. Și bucatele parcă au alt gust. Mi se pare, mi se nazare, Nu știu, nu-i dau de capăt. Bă, dacă e vorba de împărăteasa mea, află cum n că și eu stau ca pe ghim de o bucată de vreme. E? Că e? și mie mi se pare ceva, nu știu ce, nu știu cum. Dar mai avan decât toate, nu pricep de ce o latră toată ziua roșcatu cățelul meu, care se învățase așa de mult cu ea. Acum când o vede, latră s-o mănânce și mai mult de nu. Iar când e singur cu mine, schia unăjalind. De parcă ar vrea... Să-mi spună ceva? Atunci e, să știm, împărate, că asta e tărășenia care ne frământă pe amândoi. Cățelul tău cunoaște taina și vrea să ne-o spună, dar noi nu înțelegem graiul lui. Da, da. Ia chemul pe cineva care hmm? cunoaște graiul animalelor și o să aflăm tot. Da. <sus> Să trăiești, să trăiești înălțată, împărate. Bine te-am găsit. Bine ai venit, mătușă. El spune, cunoști tu cu adevărat graiul animalelor? Da. O, numai așa... Cunosc, măria ta, cunosc ca pe graiul nostru. O, numcă, Adu Ce spune bapă? Înțelegi? Da, da, da, da, oh. da, da, da. Cum să nu înțeleg, măria ta? lei, străcan de mine Dacă și de Dacă știi ce mine. spune cățelul babă Nu te mai văita atâta, vorbește mai repede oh. Și-ți umplut raista cu Dom'ol, dom'ol, Maria ta Poruncește mai întâi slujitorului să plece Că nu pot vorbi față de el da, E e de moarte Și e bine câteodată să nu știe stânga ce face dreapta du o ștene, și lasă cățelul la tine Taci, mă le taci, că am înțeles tot, taci, Spune mai repede ce ai înțeles, babo, că stau ca pe jerate, ce ai Maria înțeles? ta, credinciosul tău cățel, spune că împărăteasa ta nu e asta din palat, ci măgărița din graj, sora mea Măgărița din Grași? Măgărița din Grași ce da. tot spui acolo babă. De atunci asta din palacinei. Farma fata bucătăresii care i-a luat locul și-a vrăjit-o. Tică-l, să poruncesc să-i Nu, Nu, nu, nu, nu, nu, Maria ta, să nu care cumva să faci una ca asta, că împărăteasa ta nu mai scapă din pielea de măgăriță. Să faci cum te-o învăța eu, că fiecare pasăre pe limba ei piere. Învață-mă, femeie, fac orice. Numai să-mi scap împărătea să de brașa blestamată Da, da, da, da, da băi, uite așa așa, așa, așa Să faci așa așa așa, așa, așa, așa și las pe mine Așa să fie babă A doua zi, seara, împăratul a poruncit o masă mare în cinstea părătesei și a poftit toată curtea. Toată lumea se înțina în fața ei și o lăudat, iar farmazoana nu-și mai încăpea în piele de bucurie și de mândră ce era. Dar așa, cam pe la miezul nopții,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 Eu sunt baba cloanța cotoranța <gătări> de Aici, <gătări> Nu sta în calea mea armașe că te fac fărme Eu n-am nimic cu nimeni Am venit să-mi iau darul de la împărăție Ce dar cotoranță? Care dar? Împărăteasa ta Uh, uh, uh, uh, Oră ai uitat cum ne-a fost în voiala Care e împărăteasa ta? Împărăteasa. Care să fie, uite Asta care șar de lângă mine O cunoaște toată lumea Ia să ia, ia, stai să mă uit Că pe mine nu mă poate păcăli nimeni Ia, ia, ia, a, da Ia este Hai, hai împărăteasă Că ne așteaptă dângurile păduri uh! Îți da un sac cu aur Ce să fac eu cu aurul tău Eu am nevoie De împărăteasă ta ah, stai, vai, cu vai, stai cu Stai cu Nu mă lua că eu Eu nu sunt împărăteasa Cum eu? eu uh, sunt, uh, sunt fata Fata bucătărezei ah. da, Nu te crezi ah. Tu ești împărăteasa Sora Hange no, nu, nu sunt eu Nu sunt eu împărăteasa Stai, stai să-ți arăt ce da, se întâmplă? Nu Să uita. peste cap. Ho! E chiar fata. Fă-te pucățelă. Vescatoroanza, că, că, că nu sunt eu împărăteasa. Ce ai crezut? Te mă sortu cu mine, da? Acum văd și eu că nu ești <gătă> tu, da, împărăteasa. Împărăteasa cea adevărată, unde e în graș? În piele de băgărița. Dacă vrei să te cred, desfă vraja și adu aici pe împărăteasa cea adevărată! Da! dați mi un pahar cu apă! Ia-l ia pe ăsta! Ia-l! frații spânzurați, alergați, uu, deslegați! Împărăteasa! Frateasa! Frateasa! Frateasa! Soțul meu Frățioară Împărăteasa mea. Mea. mea Uite Mescotoroanțo Ea este împărăteasa cea adevărată Sora hangiului Pe ea s-o nu pe mine <laughs> Am știut eu de la început ah. Care dintre voi două Era împărăteasa cea adevărată Mi-a spus că cățelul sărată oh. Dar de luat să știi Că nu iau pe nimeni Că eu nu sunt baba cloanța cotoroanță, eu sunt baba rada oh, Care vinde buruien de leac, de, de scântă flăcăilor de deoți și câte altele Da fiecare pasăre pe limba ei, piere, tu te-ai dat singura de Să mă păcălească pe mine, o baba neisprăvită ca tine, mă să de ciudă Pleznește, farma Pleznește tot acum! Pleznește! Și astfel s-a bădit încă o dată că norocul omului ține casă bună cu hârnicia și cu omenia lui. Împărăteasa cea tânără s-a întors să ne în atacă un strălucitor de deasă și frumusețe mai mulțumită de cum a fost. Iar, fratele ei, Hanziul, abia dacă a zăbovit un ceas două dinaintea hanului din răspândie. Inima l-a tras mai departe, către coliba din mijlocul pădurii, și el a urmat îndemnul